Гейдь, вискочив на гору. Тямлю все й не тямлю. Вже тямлю, хоч нічого не бачу. Йду, обстріл, а я й не пригинався. І тут, на лихо чи на щастя, мене шарахнуло міною. Півтора роки по госпіталях, і ще півтора під трибуналом, і там ноги. Просто на засіданні. Коли ж голкою не чую. То від поранення, не сміливо, Лідія Григорівна. Я вже починав ходити. Добили. Отака моя історія. Вихикнув. Я своє получив. Вони теж. В орденах, причинах. Баш на баш. У мене навіть медальки за побіду над Германією нема. Саркастична усмішка викривала його уби. Не заслужив. Так було й буде, або буде ще гірше. Це також історія. Відсвіти полум'я танцювали на його щелепастому обличчі, сива кучма розсипалася, звисла над лобом, від того воно здавалося зловісним. Гребану п'ятірнею кучму налив тільки в свою чарку, забувши про чарки Олега та дружини. Лечі Олегові зморозило. Він на миті явив темінь душі чорного. Здригнувся. Що там у ній? Може, не бачить і сам. Але Лебонь там стільки всього і такого, від чого можна і збожеволіти. Почувався моторошно і водночас якось ж... жаско та дивно йому було. Хто він цей чоловік? Дурень? Розкаяний грішник? Провокатор? На провокатора не схожий аж під виступив на чолі, слухав у подиві майже втрепеті вперше бачив таку людину і чув слова такої страшної сповіді. І він, і чорний, обої люди на двох полюсах життя. Ох, не хотів би він бути в шкурі Василя Гордійовича і мимоволі зрадів, що йому не довелося пройти по такій крутій тропі. Багаття в останнє Салапнуло жовтим язичком і погасло. Крізь віття проклюнулися великі білі зорі, які здавалися дозрілими білими черешнями. Лідія Григорівна зібрала тарілки, підвелася і пішла. Десь далеко, пробуючи голос, рипнула гармошка. Завела огній так много золотих. В берегах ошаліло бив перепил. Зійшов гостросерпий місяць, залив мертвотним світлом садок, Убогу хатину відставного підполковника, Гору по той бік вулиці, Ніч накрила солиними крилами землю. Тепер Олег розумів, чому в чорного така убога хатина І чому така виснажена дружина. Вона і зараз працює медсестрою в дві зміни. «Не знаю. Може, я великий злочинець?» Порушив мовчанку чорний. «А може не я?» а інші. Кваша тут у мене в голові. Що я кому заподіяв? Не в тому зараз справа. У Бога я не вірю і в петлю не полізу. Ще й через те, що ні в яке добро не вірю, як і в попіві і у всіляких інших праведників. Де вони? Покажи мені хоч одного. Та? Для людей дрюка треба. Це теж таке правда. Попусти їм і вони один одного поїдять. Олег вирішив більше не зачіпати болячку чорного, Вернутися до попередньої розмови. Той сидів утомлений, зронивши руки на коліна. Від річки тягло вільгістю, небо перехнябилося, Місячний серп висів на вершечку осокора, Він вже вижав небесному болоні, По ній блискотіли зрізані стебельці зорі. Погорів нетріща гасав божевільний сміх, як сказав чорний, літали з місця на місце сова. Може, й справді божевільна. Дивно. Нічого цього, що ви розказуєте про гайдамаків, не знає Параска Семенівна. Чорний перхнув у темряві, неначе роздратований кіт. Що вона знає, хом'ячка, стукачка? Стукачка? здивувався Зайченко. А то що ж? Стукачі вони скрізь. «Як це скрізь?» – ще душі здивувався Олег. «Ну, скрізь, будь-де. Такий принцип у кожнім учрежденній. І у вас також, стопроцентно!» Олега тіпнуло. Шарпнувся думкою до інституту, до своїх. У душу війнуло холодом. Неначе була захищена, зачинена і враз щось відчинило ту затулу. «А як же?» Неодмінно, і в селі, в школі, в усіх бригадах, пустоти не буває. Я їх усіх знаю тут в селі. Приїде уповноважений по молоку або по яйцях і тупають по одному. Для близі рукличе кількох таких настукачів. Після того, як культ надкололи, деякі перестали ходить на ту сповідь. І те, є. Зійдуться двоє сусідів. Звісно, дурне село. Ой, Макаре, якби ти знав, куди я був ускочив. Не кажи, сусіда, я й сам. Деякі справді вскакували. Був у полоні, визволили, а тоді або Сибір, або Дембельнемо і ходитимеш до кума. І що робити, бідаці? Знає, наші табори ще дотіші. Не витягне, загнеться. А настраждався ж, вмирати не хочеться. Отако. От Тепер бардак пішов в органах. Розпустили, колись був порядок. Спробував би хто-небудь гавкнути. Олег відчув дивно порожнечу в грудях. Останні слова чорного щось перевернули в ньому. Думка зблиснула, неначе гайдамацька шабля. Хто ж у нас у відділі? Ви так, е, той порядок, хапали людей, пальці у двері, голки під Ха-ха, ха-ха, кнув чорний, що там голки? А коли отако, сидить, чижить на стільці, а йому сядь рівно, ноги в місті.